Superligaen er gået på vinterpause. Der er ikke flere pokalkampe, landsholdet er gået hi, og året lakker mod enden. Men hvilket fodboldår det har været set ud fra den rød-hvide klaphats skygge? Dansk spillemæssig succes i Champions League og Conference League, resultatmæssig succes for det danske land, holder et hav af danske profiler rundt omkring i Europas største ligaer. I dagens udsendelse har vi fundet brunkagerne og pebernødderne frem, og står som en anden flok julemænd klar til at lægge Superligaens eftersæson ned. Vi gennemgår holdenes efterår en for en, sætter efterårshold, fremhæver halvårs profiler og cheftræner, og så følger vi selvfølgelig hele programmet af med årets sidste omgang af Udenlands danskerne. Producer på programmet er Kasper Dankborg Christensen, mit navn er Sebastian Peebles, og du lytter lige nu til årets sidste udgave af Fodbold FM. <tryk> Og øh, studiet er tæt pakket i dag med øh, ja, en masse gamle kendinger, og nogle ser vi jo ofte en andre, og ja, men, øh, jeg øh, vil jo gerne byde velkommen til fast inventar i studiet efterhånden. Der er Peter Frohlund, som jo er branding, direktør, branding og kommunikationsdirektør i arbejderslandsbank Landsbank, men jo også efterhånden fast husekspert øh, her i Fodbollefem. Velkommen til. Tak skal du have. Tak skal du, have. du var øh, smut på Bønby stadion i går. Det var jeg. Det var jeg. Ærgerlig, øh, ærgerlig afslutning, synes jeg, men øh, ja, okay kamp. Du sagde til mig lige inden, at Brømby var bare ikke bedre. Nej, hvis man over to kampe kan komme i semien øh, ved at møde ved at slå AGF samlet, og man ikke gør det, så er man ikke bedre. Øh. Men altså, er Brøndby bare ikke bedre end AGF lige nu, eller hvad? Jeg ved godt, lige set ud fra det er det ikke, men <coughs> Brøndby ligger trods alt lidt højere i, i tabellen. Ja, yeah, men altså, man turde ikke spille den første kamp, og så ender det, så ender det som det gør. Så, så det, det, det synes jeg, det, den må man bare æde. Æblet falder sjældent langt fra stammen, og derfor skal vi også sige velkommen til Peter Froelunds øh, uægte søn, Frederik Schernig gong fra BT Sporten. Velkommen til dig, Frederik. Tak skal du have. Skal, skal du holde jul med Peter i år, eller hvordan? Ej, i år der holder jeg med mor, så det bliver ikke noget med Peter. <laughs> <laughs> velkommen øh, til dig, Frederik. Og så skal ja. vi også byde velkommen til en mand, som vi faktisk ikke har set i uh, fodbold -fm -regi i 189 dage, men dejligt at have dig tilbage igen, Anders som tidligere professionel fodboldspiller og nuværende cheftræner i fremmed Valby. Tak. Hvordan går det for at Valby, som jo måske er et lidt ubeskrevet blad for? Ja, det går sådan, vi ligger i midten af og ved at spille et nyt team ind, men et fantastisk klub fyldt med gode drenge og gode mennesker. Så det er dejligt at bruge sin fritid derude. Velkommen tilbage til dig, Anders. Lad os bare kaste os ud i det og starte med det, som vi altid gør, nemlig skulderklap og takling. Peter, vil du ikke åbne ballet med dit skulderklap? Jo, det vil jeg gerne. Jeg giver det til Fredericia. Jeg synes, det er topfedt i en øh, tid, hvor man jeg synes, jeg ødelægger pokalturneringen lidt ved at starte meget tidligt med de her dobbeltopgør. Så er det svært at få øh, lavere arrangerende hold til at komme rigtig langt. Så synes jeg faktisk, det er meget cool, at øh, Fredericia slår Lyngby ud og kommer i semifinalen. Jeg er med på, at der er lidt røde kort og en god historie og mange forklaringer, men ikke desto mindre, så over to kampe slår man i Superliga-hold ud. Det, det er fedt, fordi jeg er, lidt, jeg er lidt nede over formatet. Jeg synes, det ødelægger lidt nogle af de her fede pokalhistorier øh, ved at stoppe øh, muligheden allerede i kvarten. Så kæmpe respekt for, at vi har et første divisionshold i semi. Det er vel lidt det, der er en del af magien ved de her pokalpålæringer, når vi ser de mindre hold også avancere. Det, også. Ja, det ender jo med mange af de store hold, der er ud, trods alt. Mm. Altså, hvad er det, vi har vi har Fredericia, vi har Nordsjælland, AGF. AGF. Og Silkeborg. Silkeborg. Silkeborg. Så det, der, er det er mange der er mange af de store derude, ikke? Men det stadig tre top-seks hold. Det er rigtigt. Det er, men det er vel... Øh, hvis Fredericia nogensinde skal vinde den danske pokalturnering så er det vel i år. <laughs> Anders, et øh, du klar for dig? Øhm, Ude Røsler. Og hvorfor så det? Det var fordi, at øh, hans intro i går på Brømmestadion, det var øh, ikke at tale om fodbold, men øh, de tragiske uheld, der skete på Brømmestadion. Jeg synes, det var... Øh, sindssygt høj klasse at se ud fra, at, at han skulle bare altid sidde og have stor respekt for øh, menneskene i Brøndby. Det, øh, det synes jeg bare er en mand af stor format. Ja, tak. Og øh, Frederik? Jamen, jeg, øh, jeg prøvede at kigge lidt udenlands og tænkte først på Girona, men øh, der lige lyttede sidste uges udsendelse igen, der kunne jeg høre, at vi var, I var en lille smule inde på det med Stuani og sådan noget. Så jeg råder sådan lidt ud på et sidespor, men øh, alligevel ikke helt er nok lidt farvet, men jeg vil give et skulderklap til Warenzari Zairemeri, som spiller i PSG og som er Altså Frankrig er simpelthen ved at gå i spåne over ham her, jeg ved ikke... en 17-årig... Ja, sådan en 17-årig supertalent, som øh, lige har fået debut på landsholdet for en måneds tid siden. Øh, og som er den, så vidt jeg kunne læse mig til, yngste landsholdsspiller i Frankrig siden 1. verdenskrig. Øh, så han er, han er noget af et fænomen ham her, og øh, Stensikker starter i PSG, øh, blev skadet i sin første landskamp mod Gibraltar for øh, en måneds tid siden, men scorede så også i, i sin første landskamp der. Og han, øh, han er på en eller anden helt mirakuløs vis nået at blive klar til PSG's meget øh, skæbnesfang og kamp mod, øh, mod Dortmund på onsdag, som bliver sæsondefineret på PSG hvor de kan rydde ud af Champions League. Så han skal, han skal have et skulderklap og holde øje med ham, hvis I ikke har set ham, fordi han, han bliver da talt meget om i det et stykke tid. Kan du komme lidt nærmere på, hvad er han for en type spiller, hvor spilleren på banen, og hvad er han styrer? Han er midtbanespiller, og er meget sådan box to box meget dynamisk spiller, der er god til at tage nogle, nogle løb frem i banen. Og så er han sådan, altså forbavsende fysisk, altså sin alder taget i betragtning. Altså, hvis øh, de spillede den ene kamp mod AC Milan Champions League, for eksempel, hvor han lægger op til et mål, øh, hvor han var tæt på at blive nedlagt af en AC Milan-spiller lige inden den sidste, hvor han øh, ja, langt de fleste havde kastet sig, men han blev altså på benene, og han er øh, en spændende mand, det må jeg sige. One to watch her øh, i det næste år, der kommer. Peter, skulle du takling? Øh, det er faktisk, jeg, jeg bliver i den der Fredericia Lyngby, den er, den er til Bieland. Øh, en så rutineret spiller, laver moderen af alle fejl, med at han først laver en fejl, og så retter han den med at lave en endnu større fejl, og så er hans hold i undertal, i for at citere freger deroppe, øh, 95 minutter. Det, øh, det kan gøres bedre, øh, uanset hvad man måtte mener om, øh, om det røde kort. Personligt synes jeg, den er fint nok. Så, øh, så er det en ret vild beslutning at tage så tidligt i kampen med så meget på spil. Så, så, med hans rutine, så synes jeg, det det er en tofods takling herfra. Anders, så du situationen med, med Bjelland? Nej, det var Nej. faktisk ikke. Hvad med dig, Frederik? Jeg var faktisk på stadion, og min takling går faktisk til dommeren i Lyngby. Ja, okay. Det, <laughs> ja, det er fedt, fordi at jeg, jeg, jeg så det nemlig også. <laughs> og jeg, jeg, jeg, var ikke, jeg synes ikke, det var klokkeklart rødt. Nej, jeg synes heller ikke, det var et klokkeklart rødt. Og det, jeg synes, det mest hvad skal man sige, graverende er ligesom at give det her kort efter 27 sekunder. I, hvor, altså, det er ikke et klokkeklart rødt kort, synes jeg. Jeg synes, at øh, man på en eller anden måde øh, bør i tvivlen lader lad Bieland komme til gode her. Jeg synes ikke, det er et klokkeklart kort. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg synes, det er et kort, men det er i hvert fald sådan, øh, skal man sige, rimelig øh, ja, kontroversielt. Og i hvert fald øh, synes jeg, at jeg har det efter 27 sekunder, fordi det, altså, det er jo selvfølgelig fedt for fra men det ødelægger i hvert fald kampen for Lyngby, måske også for den neutrale jagtager, der sidder og ser den her kamp, som der kunne det næsten kun gå en vej derfra, ikke? Ja, og så var det jo også sjovt efter den episode, at normalt så plejer de fleste fodboldfans i hvert fald og banden VAR langt væk. Men der var godt nok mange, der sad og, og råbte på VAR, som jo ikke er en del af, af den danske øh, pokalturnering. For jeg tror, det havde været anderledes, hvis vi havde øh, fået en VAR-gengivelse af situationen. Eller er altså, der, er med os, som øh, der er blevet skal... taget så mange mærkelige var på det sidste, at det er svært at sige, men jeg tror i hvert fald, at... Øh... Det havde minimeret chancen for, at det blev givet det, det røde kort. Det er også, fordi dommeren, han, han taler jo faktisk ikke med sin øh, linjedommer eller noget, end han giver det her, øh, det her røde kort. Så jeg synes, det var en øh, ja, jeg, jeg synes det var for, for voldsomt, at dommeren, som han. Anders, en takling for dig? Øh, jamen, så må jeg give den... Nu har jeg ro stak F, eller i hvert fald Uwe Røsler, så giver jeg den stak F. Og jeg synes, Patrick Mortensen, til at stoppe op efterfølgende og sige at øh, gameplanen var træk tiden og på dødbold, på indkast og alle de her ting. Jeg synes, deres øh, tilgang til, øh, til fodbolden i den her efterårssæson og i pokalen, det der med at gå fra fase 1 til den sidste fase, øh, så tidligt det, er, det synes jeg er problematisk for en, en, en klub, som vi være en stor klub eller i hvert fald en magtfaktor i dansk fodbold. Jeg synes, det er sindssygt kedelig fodbold, og hvis vi skal uddanne fremtidens fodboldspillere for at spille fra fase 1 til den sidste fase, så så er fodbold simpelthen så for kedeligt at, at se på. Nu vel, øh, de skal spille semifinale, men... Øh, Nej, jeg var ikke fan af det. Men tror du ikke, at resultaterne de vægter højere i AGF, sådan som det har været de sidste mange år, en, en flot fodbold for eksempel? Jo, jo, men altså, de havde jo fine resultater under David Nielsen i en periode. Øhm, øh, gjorde det godt, og det har de også gjort nu ved Røsler. Øh, jeg synes, da der var tegningen til noget mere, jeg er med på, at han har ramt lidt af profilafgang, eller i hvert fald øh, på skadeheden, men... men Ah, jeg synes, øh, en, en stor klub af AGF-størrelse med det lønbudget, man, man kører med, der har jeg større forventninger til spillet med bolden. Det her, det er jo bare at afgive alt initiativ, og de er jo også øh, blejt af mirakler, de slipper fra Brønby Stadion. i går, ikke at røve ud på kalen, altså blive klappet ud. Altså, det er jo ja, sindssygt dårligt, at man ikke scorer og lukker kampen til 3-0 i første halv eller i anden halv. Altså, den der er jo fuldstændig lukket og slukket, de er jo ikke i nærheden af noget som helst. Øh og det er på grund af den tilgang man har til til spillet der det, det er jeg ikke fan af så det må være min taktning. Peter jeg vil gerne lige høre dig også i forhold til at du synes du vi skal være lige så hård ved AGF som andre her? Mm, ja altså jeg synes jo man kan se uh, fodbold med, på, på mange måder øh, og der er ingen tvivl om at, at den måde AGF spiller på øh, det er heller ikke øh, det er heller ikke min favorit måde at spille på men man kan ikke tage resultaterne fra dem øh, og det det vil jo nok være det de har fokus på det vil jeg da også hvis det var mig have altså de de vi simen og de ligger nummer 4 i, øh, i Superligaen, så, så, altså, men, men altså, jeg personligt er jeg heller ikke den store fan af det, og også, hvis, jeg, hvis, jeg var fan af, af, hvis det var mit hold, dem jeg holder med, så tror jeg også, at jeg ville håbe, at de ville øh, begynde at spille lidt anderledes. Det må, det må jeg være ærlig at sige. Men, men øh, altså, respekt for, at øh, der er andre koncepter end dem, jeg kan lide, det bliver jeg nødt til også at sige. Så skal vi også fra Jesper, Rune, Herold, Sørensen til Girona. De beviste i går, at de fortjener at være med i toppen af banen. Takling fra Kasper Sølberg-Kogsted til dommer Jakob Karsen i Fredericia Lyngby for Direkte Rødt, synes den var for tyndt dømt. Godt og vel 70 dage skal vi overleve i vinterens mørke, før stadionlysene igen blænder op for Superliga-sæsonen på den anden side af nytår. Men vi er ikke helt færdige med at snakke om Superligaen i Football FM, for vi skal i dag vende samtlige ind til videre, sætte efterårshold, kortsæsonsprofiler og generelt gøre status på efteråret. Og vores gennemgang bliver kronologisk, hvor vi starter fra bunden af tabellen. Men inden vi går i gang, så, øh, så kan jeg godt lige høre sådan overordnet. Øh, hvad har for dig, Anders, kendetegnet den her Superliga-halvårssæson? Jeg synes, det har været kedeligt. Øh, jeg synes ikke, der er nogen hold, som sådan virkelig har rullet sig ud. Øh, for at være helt ærlig, det der har for mig kommet tættest på, det har vel været FCK, øh, men det har måske ikke så meget været i superligaen, det har været mere været det, der har præsteret i Europa, som har været øh, vildt, vildt fascinerende at, at følge med i. Men, men jeg synes helt ærligt, og det er vel også det, at den er så tæt superligaen, jeg synes, det har været, været kedeligt. Øh, det er ikke sådan, jeg er med på, at der er profiler på, på enkelte hold, men det er ikke sådan, hvor at øh, jeg tænkte tilbage og siger wow, der er noget, der står soleklart for mig. Så jeg synes faktisk, det har været sådan lidt løbstræk, for at være helt ærlig. Men er det bare at spille på banen, fordi det er vel spændende, når du kigger på tabellen? Det er spillet på banen, øhm, det her med, at der er ikke er nogen, der er gået i udbrud. Det er jo, det er jo fedt for den, den uvild, de ser at se det her, men, men jeg synes bare ikke rigtig, det er nogen, der har formået at forløse det toppotentiale. Øhm, Midtjylland er jo øh, gået under alle retter. og jeg, jeg synes jo, at øh, Thomas Berg er en kedelig træner. Jeg skal nok komme ind på ham her senere, men... men Vupti, så, så er det der. Øhm, og jeg synes ikke, at jeg har set nogen kampe ud over den her 5-1 mod, mod Viborg, hvor, hvor det går, men så har det jo været noget, hvor jeg har tænkt til, jamen det, det kunne have gået begge veje. Øh, det samme med Brøndby. Jeg føler, at Brøndby har fået mere, end de egentlig har fortjent derude, og det, det viser at statistikkerne vel, vel også. Øhm og så har der bare været øh, sådan... Jeg synes ikke, med alle de tilskuere der er vandret frem på stadionet, så synes jeg bare ikke, at de har fået fuld valuta for øh, det her, hvor, øh, hvor folk, øh, klubberne har givet los. Jeg synes jeg synes helt alt det har været kedeligt. Kedelig Superliga, Frederik. Er det også det, sådan, du vil dig Jeg synes faktisk, det har været fed underholdning. Øh, det må jeg sige. Jeg synes, det har været... Der har både været nogle af de her hvad skal man sige, store triumfer, men også nogle af de her voldsomme nedture, og så kigger på på OB, der ligger, hvor de gør Brøndby Midtjylland, der har vendt skuden fuldstændig FCK, der så meget, meget overlegen ud på et tidspunkt, og der, er, der er faldet lidt i niveau. Altså, øh, jeg synes, det er fedt, det ligger så tæt. Jeg synes, det er fedt, at FCK ikke bare trumlede igennem. Øh, så det, synes jeg, øh, er en fed ting for Superligaen. Altså, sidste år snakkede vi jo meget om øh, Viborg, for eksempel, der var med til noget af det helt sidste og sådan noget. Og det, der snakkede vi også meget om, at øh, det har også betyder at de her storhold måske ikke var det, hvor man gerne ville have dem, men her er i år at de fleste op, altså OB skuffer jo fælt, men øh, man kan nok diskutere, om det er på den måde et storhold. Og så tror jeg også, at jeg vil huske det for, øh, for videre over i Superligaen, som jo har været en meget øh, aparte og sådan, øh, hvad skal man sige, en historie, der stikker lidt ud. De har jo fået nogle, nogle høvl, men, øh, men det har jo også været sådan lidt for at se dem, se dem i Superligaen, så det vil jeg også huske det her efterår for, tror jeg. Hvad med dig, Peter? Det er altid svært at sidde sidst på, ikke? men øh, jeg er nok... Øh, jeg, er nok øh, jeg har sagt alt det, du gerne vil have ja, ja, præcis. Ja. Arh, jeg, jeg er faktisk nok mere hvad det, til det første, der bliver sagt. Altså, jeg, jeg synes heller ikke, der har været super meget god fodbold. Jeg synes, nogle af de hold, man havde forventninger til, ville spille rigtig god fodbold. Nordsjælland, FC København øh, har skuffet spilmæssigt. Brøndby har været... Øh, svingende, øh, og vil, vil på intet tidspunkt set rigtig gode ud. altså Der har været gode momenter, men har vel ikke sat en helt god kamp sammen endnu. Midtjylland er kommet lidt listende, øh, er enig i, øh, har vundet mange kampe, men, men øh, det har jo ikke været sprudende, selvom de har lavet mange mål. Øh, så, så jeg synes egentlig synes også, det har været lidt halkedeligt, og så, så må jeg sige, at øh, Sidste år, hvis I kan huske det, var det jo voldsomt spændende, det her top 6-race. Altså der havde man virkelig, som jeg husker det, så Horsens, som ender med at rykke ned. Havde de vundet den første kamp efter vinterpausen, havde de haft mulighed for at være i top 6, hvis resultaterne flaskede sig. De ender med at rykke ud. Så det, den, var, den var spændende. Denne her gang, der har der jeg nok en oplevelse af, at de seks hold der ligger i top 6 nu, de bliver der. Øhm, og jeg kan ikke rigtig se, hvem. Der skulle, der skulle udfordre det med de syv point, der er, og når man kigger på holdene og deres form. Så, så jeg synes ikke, jeg synes ikke den har været voldsomt spændende, og jeg synes ikke, er ikke den er voldsomt godt. meget god fodbold. Jo. Altså, at, at vi ligesom ikke har de der mindre hold, der lige sniger sig med, men at den er så klart delt, og vi ser jo, jamen det er vel de, de seks bedste hold på papiret, der også ligger med. I ja, ja, det er det, men, men jeg kunne jo godt tænke mig så, at de seks hold så havde været rigtig gode. Det synes jeg faktisk ikke engang, de har. Og det, det, det må jo være et udtryk for, at, at den samlede kvalitet har været, har, har været en smule under par, synes jeg, i, i den øh, del af sæsonen, der har været nu. Jeg, jeg synes, det, det er interessant jo at høre øh, Anders og, og Frederiks perspektiver over for hinanden, fordi Anders det er måske lidt mere der trænermæssige øh, perspektiv i forhold til, at man gerne vil se noget, noget flot fodbold, hvor at, øh, Frederik jo kommer med der mediemæssige aspekt, hvor der har været masser af gode historier øh, og dække, og øh, der er jo sket masser af ting, hvad der det har været var, eller den her konstante strid mellem, hvor man er øh, ja, kæmpet om, om Førstepladsen øh, Lad os bare kaste os ud i det Og starte med 12. 12.pladsen Som jo nok ikke særlig overraskende For særlig mange er videre, der indtager den Men øh, Anders er du overrasket over At de kun har fået 7 point alligevel Ja, det, det, det er jeg nok. Altså, det minder mig faktisk om, om den tid, hvor jeg rykkede op med, med Lyngby og Kasper julman, hvor man slet ikke gik på kompromis med, øh, med det, man gjorde i første division og gik planken ud i Superligaen. Så det synes jeg faktisk, øh, står Per Fransen øh, til hans øh, altså, virkelig bifald, det måde han gør det på. Fordi de kunne godt have valgt at gå, gå lavt og parkere bussen og håbe på 0-0. Jeg synes, de er gået ud af angrebet Superligaen Superliganen, og jeg tror da egentlig godt, at de kunne have fået en lille smule mere med. Jeg er helt med på, når de har mødt FC København, og de har øh, fået... fået jeg ja, øh, til deres hår, men, men jeg, jeg synes, det er prisværdigt at se den her måde, ikke at gå på kompromis, fordi det er jo ikke et, et, et hold fyldt af kvalitetsspillere. Øh, så jeg tror, de skulle have haft noget mere med, men der er ingen tvivl om, at, at når man har været vant til, som de har været, at vinde så mange kampe i første division på højt pres, holde fast i kulen, og når man vælger det mod dygtigere spillere, jamen, så vil man få ørene i maskinen men øh, jeg synes, skulle, øh, det har været prisværdigt at se, jeg, jeg mener, at de skulle have haft lidt flere point end det, de har. For, for dem tror jeg, det handler om at få erfaringerne med, og så få bygget det, man kalder et superliga setup op light derude. Få lidt flere folk på, på fuld tid, og så lægge sig i det der slipstrømme af øh, øh, mellem, mellem Superligaen og, og, og, og Første så. Og, så jeg synes, det har været, øh, jeg synes, det har været fedt at se dem. Øh, men man kan godt se, at, at selvstændigheden er røget af spillerne over tiden, fordi de har været an til at vinde så meget, og nu taber de så meget, de gør. Det, det, det sætter sig på selvstændigheden, og så bliver man automatisk 10-15, måske endda 20 dårligere fodboldspillere overnight. Det er nok den øh, største portion, øh, Rus øh, videre, de har høstet her i, i Fodbold FM-regi. Øh, øh, men, men Peter, altså er det ikke en alt for naiv måde at, at gribe det an på, når man rykker op i Superligaen? Skal man så ikke hellere pakke bussen, og så sats borgerløb første sæson? Altså, jeg, jeg tror, uanset hvordan videre vælger at gøre det, så de er ikke gode nok til at ligge i Superligaen. Så jeg, jeg kan egentlig meget godt lide også, at man holder fast i det, man har, fordi jeg synes heller ikke, man har holdet til at, til at stå nede i og forsøge at pakke det, det, det tror jeg faktisk eller parkere bussen. Det tror jeg faktisk også, man havde fået klø af. Så jeg synes, jeg synes, de gør, hvad de kan. Det er et hold, der er, meget, efter min mening, meget langt fra, fra niveau Og uanset, hvordan de angriber det, så bliver det et problem. Så jeg synes, de, Jeg håber, de har det de lidt, de lidt længere lys på og siger, okay, vi skal lære i den her sæson, men vi skal spille videre på den måde, som er videre moden at spille på, og det skal de tage med ned i første division. Så jeg synes, jeg synes det ser klogt ud. De er heller ikke... Har vi også snakket om før her, altså sådan overspændet og købt et par profiler og troede, det var nok. Det er det heller ikke. Der skal sandsynligvis 11, eller i hvert fald om det omkring, starter til, at de rigtig kan gøre sig gældende. Så, så jeg synes, de har gjort det klogt og rigtigt, og jeg synes, det er fornuftigt at holde fast i, i det der øh, Per Fransen-koncept. Øh, det får de brug for igen i første division og om ikke så længe. Men det er jo meget altså, sort-hvidt. Altså, jeg kan ikke huske, hvem de har i de, i de to første til, til forårsæsonen, men det er jo sådan noget. Midtjylland var med de i den første kamp? Eller taber 1-0, hvor de bliver spillet? Ja, jeg for et tænker straf. på, når de skal i gang, det er ikke Nå, Randers, de har og Viborg, altså, det er jo så sort-hvidt, at kommer man ud til forårsæsonen med to sejre, jamen, så har man lukket det hul der, ikke? og så snakker man, om, uh, kan de overleve. Så det er sådan, fodbold er dejligt sort -hvidt. Vi kigger på tabeller men der er jo for for syv til øh, syv til er det er det point de to sejre herre gud det kan man godt få med det tur i det så det er jeg synes det er for tidligt at afskrive dem, fordi der er ikke noget sex lige nu over Randers FC. Det, det, det må jeg sige, eller nogle af de hold, der ligger dernede. Det er ikke fordi, man ser dem gå på Brøndbystadien og vinde 3-0 øh, med det materiale, de ligger og med. Fred. De har Randers og Viborg, kan jeg se. Øh. Jeg se. Men, ja, når alt det for at sige, Jeg synes, at det er måske det hold, der udstiller mest den forskel, der var på os to før. Øh, altså det her med trænerperspektivet, kontra medieperspektivet, de er, jo, de er jo ikke gode nok til at ligge i Superligaen, hvis man kigger på spillet på banen, men det er jo stadig det, de hold, som har vad en fed historie for Superligaen. Måske øh, er den også gået hen og noget lidt efterhånden, som man har set, de selvfølgelig ikke kunne spille med, men altså, det var stadig det her forfriskende pus. Det er sjovt at have et hold som Hvidovre med op, øh, med alt det, det indebærer. Øh, Sjov historier omkring der stadion, film Djokic, øh, you name it, alle de her ting. Så det har jo været fedt for Superligaen, synes jeg, at have over oppe. Der måske ikke øh, tilføjet så meget sportsligt niveau, men... Øh, jeg synes, de, de ligger jo, hvor man, hvor man formentlig havde forventet, de ville ligge. Ikke, måske en lille smule være pointmæssigt, men, øh, men altså, det er svært at hakke hak fuldstændig ned på hvide oversøger. Ja. Men jeg, jeg synes, at... det balancerer lidt, undskyld. Jeg Nej. synes, den balancerer lidt, fordi... Altså, vil man være ligandsk klovn eller vil man for alvor gøre sig gældende? Den der toiletpapirs og sådan noget, mm. og sådan noget øh, han selv laver Djokic, og så går der et mål ind, øh, hvad, 30 sekunder efter? Og sådan. Ja. Altså, øh, også er den der dokumentar, hvor... hvor øh, altså, øh, øh, synes jeg ikke nødvendigvis kun gør gode ting for videre Jeg synes, man for mig der er vi meget tæt på balancen mellem, altså vil man være sådan en klovnehistorie, en, en, en eller, eller vil man have en eller anden form for sportslig vinkel på historien også. Men der er du jo ret, altså to sejre i de to første kampe, så, så snakker vi sport igen. Men, men hvis jeg var videre ville jeg ville tænke meget over, hva, hvad det er, man skal tale om omkring videreover, om det er fodbold eller om det er golf. Men altså, nu, nu ligner det jo måske, at det er så småt er ved at begyndt at, at vende for videre. De har fået syv point her, og de sidste fire af dem er man faktisk hentet i, i de tre sidste kampe. Så det handler vel bare om at, at ride videre på, på den bølge. Jeg kan godt lige at høre dig, Anders, fordi du var jo selv en del af det her følgehold, som klarede os gerne i 03-04-sæsonen, men jo var en del af nedrykningskamp i den efterfølgende sæson. Og du var også lidt inde på det nu, at at det jo tager 15, måske 20 af spillernes gejs, når de skal spille. Men hvordan formår man ligesom at bevare troen? Åh, oh, det er svært. <laughs> Jamen, det, det, det handler jo om, at... Øh man først og fremmest har nogle gode ledere til at sørge for, at man ikke over øhm, hele ugen der går og trykker folk ned, at man, at man er god til at, at, at komme videre. Og ligesom tager virkelig en kamp ad gangen. Altså det, det ved jeg godt, de snakker om, når de skal blive mestre i de forskellige ender der. Men en kamp af gangen og siger, prøv, at vi lever med, at vi taber 3-0, og så er det bare videre til næste, og så, så, så gør alt, hvad man kan, bare fordi det er så få ting, der skal til, før man... Øhm, man overlever, og der, der, der skal man simpelthen bare bryde det ned. Men man kan jo se på spillerne, at nogle af dem, som har været dygtig i første division. Uh, uh, Camille der er, jo, er, jo en, er jo en dygtig spiller, man har jo svært. Han kan godt komme forbi nogen, men hans output her forleden dag, har han en fin chance, hvor han går forbi og sparker forbi langt i Den her han måske. Altså, det er bare et klassisk eksempel for det der, man rammer inden og ude for rammen. Altså, der, der ryger noget hele tiden. Man skal hele tiden man høre nabolokalet øhm, øh, synger, hvem er det, der vandt i dag? Man, man bliver hele tiden pillet lidt ned, så det er sindssygt svært. Uh, og så handler det også om, jeg ved ikke, hvordan Fransen agerer derinde, men det er jo ikke sjovt og hvad skal man blive bashed til hele tiden, når medierne er for Fordi uanset om spillerne siger, at vi læser ikke det i medierne. Det, det, altså 9 ud af 10 er fulde af løgn. De læser det, og de læser den karakter, de får. Så det er sindssygt mentalt mindgame, de skal, de skal i gang med der. Ikke? Men, men først og fremmest handler det om, at øh, selvom man taber, man får sindssygt lang tillid og sindssygt lang snor for sin træner, der tror på de 11 eller 15 mand, der skal gøre det, fordi det betyder alverden. Og det tror jeg også, derfor de ikke skifter, fordi med respekt, der er, ikke nogen, der er ikke nogen træner, der kan gå ind og så sige, at det der, vi laver koncepter om her, så laver vi 18 point i, i, i foråret. Det er der ikke. Så, så, så, så, så den gruppe hænger godt sammen med, med, med Per Fransen, så det er bare at stå last og bræst med det og, og komme videre, fordi de er sluttet godt af. Og, og hvem ved, når de er kommet? Må ikke de ikke giver den fysiske forfatning et, et nøkke eller to til? Øh, måske giver sådan altså, lidt op i forhold til kontrakter og tror på dem? Øh, så kan det jo være, de, de, de at de kan gøre noget, fordi de hold, der ligger omkring den... Det er ikke super sexet hold, uh, det, det er det altså ikke. Og dem skal vi også videre til nu. men inden vi gør det, så skal vi lige have givet en karakter for uh, Hvidovårs efterårssæson, og det gør vi på uh, Sutrin-skalaen, som vi går fra minus 3 uh, til 12. Og Frederik, uh, hvad, hvad er du land på? Jeg er landet på 02, to. altså jeg synes det er bestået, men jeg synes heller ikke, man kan give uh, Hvidovår meget mere end, uh, end lige bestået. Ja tak. Anders? En copy? Ja, samme. Ja tak. Det er overraskelse det samme her. Ja, men fremragende, det er ja. jo super nemt, så valg er vi jo på to til øh, Hvidovre. Øh, Nogle, som måske har, har, hvor folk havde en lille smule større forventninger til dem, det var jo de andre oprykker fra Vejle, som indtager en 11. plads med øh, 14 point og de tabte jo sæsonens 6 første kampe, men siden efter er de jo kommet lidt bedre øh, i, i gang. <coughs> Frederik, øh, hvilke forventninger havde du til Vejle sammenlignet med, med Hvidovre? Jeg havde forventet, at de vil kæmpe mere med om det, og det gør de jo også. Altså man kan godt sige, at øh, de ligger jo selvfølgelig øh, til nedrykning øh, nu, men de har stadig en en en lap på redningskransen, på man så sige, øh, fra en synkende skud. Så de er ikke sat af. og jeg synes, at at det der ligesom taler Vejles øh, vej, det er det er jo ofte været meget tætte kampe. Så de har tabt mange, men de har ikke tabt den eneste kamp med mere end et mål. Og det siger også noget om, at de sagtens skal spille med på det her niveau synes jeg. Okay, Sagen er så måske så meget sagt, men jeg synes, de er i Superligaen, og jeg synes, at øh, at der, Jeg tror ikke, der skal så meget til, før vi kan rave lidt flere, lidt flere point til sig. Og, øhm, og jeg synes egentlig, det har været, det har været fint. Altså, det er selvfølgelig aldrig helt øh, tilfredsstillende at ligge dernede, men jeg synes egentlig, at har gjort det sådan hederligt, hvis man kan sige det. Peter, har Vejle gjort det hederligt? Ja, hederligt er nok det rigtige ord. Altså, det, det er en, øh, jeg tror, de seks første kampe, det er, er alle sammen et målsnederlæg. Ja, det er det jo, hvis du siger, de ikke har... Nej, det har jeg ikke tabt havde, mere end et mål. Men det, det er et målsnederlæg, og det de, de, de, de har været utroligt tætte kampe, og de, de har spillet med... Men de har jo desværre for dem taget et, et problem med fra første division. Der havde de heller ikke super nemt ved at lave mål. Det har de heller ikke haft her. Og det er der, den er. Altså det, det er jeg, jeg tror, hvis kan løse hvad skal vi sige, den problemstilling, de har med at få, få skabt øh, chancer, det gør de så i virkeligheden nogenlunde. Men, men i hvert fald så puttet dem ind, så, så tror jeg, at de kan blive et hold, der, der sagtens kan stryge forbi øh, et par af de andre hold, vi kigger på øh, i bund 6. Så jeg synes, de har gjort det hedderligt. Jeg synes så også, de har fået udstillet, hvad deres øh, mangel helt præcist er. Og hvis de øh, gør det klogt hen over vinteren, så... Øh, så tror jeg faktisk, de har en rigtig god mulighed for at overleve, selvom de ligger, hvor de ligger. Fordi igen, altså jeg ved godt, at, at man alle har dårlige perioder, men de første seks kampe, det var altså nul point. Så hvis man tager dem væk, så har de egentlig klaret sig øh, nogenlunde fornuftigt. Og så synes jeg personligt, når man kigger, at de har en, en taktisk dygtig træner, som, som ved, hvad han vil, og de spillere, han sætter ind, ved, hvad de skal. Så jeg synes, de står, øh, de står et udmærket sted, men de skal ha, have fundet nogle mål. Altså, jeg synes, at Peter og Frederik har en rimelig positiv på, på Vejles øh, vegne her. Men hvordan kan det så være, at det går galerne? Ja, men jeg har været efter Vejle før. Er det jo ikke, Vejle er jo nærmest ikke en dansk klub, Efterhånden, altså det, vi ser jo ikke, mange danske, det, er jo, det gør ondt i mit hjerte at se Vejle, som har opfostret så mange lækre fodboldspillere, både til ind- og udland, øh, nogle af Europas bedste, skulle jeg til at sige, nogle af verdens bedste, over tid, at øh, det er sådan noget øh, omvandt, show, der kommer fra alle mulige steder og skal, skal integrere det. Øh, nu vel, jeg ved, at Viborg har været, også været god til den del, men jeg synes, det er sindssygt at, øh, at at vi ikke har plads til flere danske spillere, øh, det, det må jeg sige, øh, det er sådan helt, helt generelt, og så kan jeg være nervøs for, at deres, øh, de har vel en af, af ligagens bedste målmænd. Øh, ham ser jeg godt kan blive skudt af sted, og det betyder jo bare, at så kommer de helt sikkert med al respekt til at nogle flere mål. Så jeg ved ikke, om jeg synes, det ser så lyst ud for, øh, for Vejle. Jeg synes jo, det er jo, apropos modsætningen til videre. det er jo nogen, der beskytter øh, rigtig godt øh, i deres kompakte blok, øh, blokke, øh, og er til dels nogenlunde på kuglen, men der er godt nok langt øh, frem og skal lave mål, når man forsvarer så dybt, som de gør i lange perioder af spillet, så er det også en utaknemmelig chance at være spids. Du skal leve mange meter for, at du kommer i de rigtige positioner, når man ikke presser så højt, som de meget sjældent gør. Øh, og så kigger jeg over Vejle, så er de øh, røget ud til AB i pokalen, og de, øh, var det ikke Ape, de røg til? Øh, altså sådan noget... Jeg ved sgu ikke, om jeg, jeg synes, det er, det er godkendt. Øh, og det er sådan en kombination af sådan en klub som det der, de skal bringe flere af de her spillere. Nu ved jeg godt, de har sendt en enkelt tag som gør det rigtig godt, men åh, jeg synes, vi skal se flere danske drenge øh, i startopstillingen. I hvert fald ho hovedparten af Men skal det. de ikke bare være bedre, så er de danske drenge? Jeg tror, de er der. Jeg tror simpelthen, de er der. Men, men det er jo klart i forhold til det her, når man, er, når man er ejet, og der er jo mange klubber, der er, så, så kigger man jo typisk mod det, det, det sted, hvor man har netværk, øh, scoutere, og det kan da godt være noget i, at danske spillere kan være lidt dyre, men, men der er ingen hemmelighed, at Vejle jeg er jo kendt for at producere sindssygt dygtige fodboldspillere, og det, det er jo at vi ikke får, vi får flere igennem. Jeg kan jo kun se, når man, når man ser helt simpelthen ned i ungdommen, altså de, de bliver ved med, at, med, med, ved med at lave dem. Der er bare ikke så mange af dem, der, der slår igennem på, på deres første hold, Og Det er jo, nogle af dem søger andre steder hen tidligt, og andre større klubber i Danmark, men det, det, det synes jeg bare gør ondt, at man man ikke formår det her. Og der ligger jo nogle konkurrenter tæt på dem fra Asien, som begynder at ruste lidt på sig. Eller røre lidt på sig. Og nu tror jeg at lidt med et fælles talent set op. Jeg synes bare, at Vejle skal finde ud af helt overordnet, hvad man vil. Nu ved jeg godt, at det taler i det store perspektiv, men men for mig betyder det meget også den dengang, hvor folk hyldede Sornigger i Brøndby. Det kan da godt være, at jeg synes, det var fint, men de stiller altså på et tidspunkt op helt uden danske fodboldspillere. Det, det synes jeg er problematisk for, for, for det her. For alt det, det, vi gør for dansk talentudvikling, og vi ser jo de danske ul og sådan noget, bliver lidt større malet op, men vi ser jo de danske EU talenthold gøre det sindssygt fint derude. Øhm, hvorfor fanden, undskyld mit franske, skal vi så ikke se dem i Superligaen i stedet for, at øh, jeg er med på de allerbedste, skal tidligt ud. Men lad os da se dem i en klub som øh, Vejle, Viborg nogle af de her steder. Det, det, det, det er synd, at vi ligger og skyder dem til Sverige, Norge og hvor vi ellers skyder dem hen. Fortsat, at øh, Vejle de skyder Nathan Trott, øh, målmand af stedet til ja FC København, bliver det nu sikkert. Øh, tror du så mindre på dem end Hvidovars, i forhold til overlevelse i Superliganen? Jeg tror, de får det svært. Øh, Vejle skal jo prise sig lykkelig for, at Viborg ikke finder hvad skal man sige, deres normale standard, og Randers øh, kommer over og finder deres stabile niveau igen. Fordi hvis Viborg øh, og Randers øh, finder det niveau, som man ved, de har sådan et lidt gråt og kedeligt, men, men, men et koncept, der virker, jamen, så er jeg ikke sikker på, at Vejle kommer med, for at være helt ærlig. Øh, og det, der, der ligger jo meget i de to første, to første runder i, i forsæsonen, der, der kommer der, men åh, jeg synes ikke... Øh, det er, ikke, det er ikke noget, jeg sapper over på for at se Vejle spille, det må jeg sige. Frederik, en øh, karakter til Vejle? Øh, de ligger jo næst sidst, så det, det skal ikke være alt for højt. Jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte, okay, jeg er måske lidt i gavehumør, om jeg gav dem et, et fjertal, som jeg synes passer sådan nogenlunde. Mm. Og øh, Peter? Jamen, det er jo noget, vi har diskuteret som altid, når ja, det ved jeg. vi skal jeres ja. karakter, så ja. jeg har og den slags, så jeg har også givet min en Ja, selvfølgelig. Og Anders? Kan du være med på den her? Nej, så, du har jeg giver jeg med to, med. så giver jeg to til. Ja, okay. Jeg skal have rugtet tog, ikke? Men ja. Hvis jeg har været efter dem, ja. så skal jeg også stumpe <laughs> Det er klart. Vi, er, vi hopper videre til uh, Randers, som indtager 10. pladsen med 16 point. Uh, Frederik Randers, de endte i top 6 tredje gang uh, i streg i sidste sæson, men det blev alligevel et lidt hårdt uh, efterår i, eller i mesterskabsspillet. Hvilke forventninger havde du til Randers op til den her sæson? Jeg ja, i hvert fald ikke en forventning om, at de lå nummer 10 uh, lige inden uh, pausen her. De har udspillet deres chance fuldstændig for at komme i top 6, øh, og jeg, ja, jeg må sige, at jeg skulle bare skuffet. De havde ikke regnet med at ligge råde rundt dernede. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på, og har et par blamage siddende på sig, nogle store nederlag mod S.K. og Nordsjælland, hvor de taber 4-5-0. Så det, øh, jeg har lidt svært ved at se, om man skal lune ved i Randers Mønrøm øh, i det her efterår. Det har været meget svingende. Øh, der har været nogle perioder, hvor det har været okay, men øh, så er det gået fra <laughs> horribelt til okay og til frygteligt igen. Øh, så, øh, så jeg havde i hvert fald regnet med mere fra, fra, Randers, fra Randers side. Ja, det startede jo rigtig, rigtig skidt øh, for Randers, hvor vi jo her i fodbold FM var ved at fyre Rasmus Berlesen øh, flere gange. Det var de sikkert også ved i Randers. Så blev det lidt bedre, og nu er det blevet rigtig, rigtig skidt øh, igen. Peter, troede man sidder og fortryder, at man ikke fyrede øh, Rasmus Berlesen, da det var dårligt? De jeg vil i hvert fald bedre. sige, at man, det, det er en af, altså, jeg ser Randers som en af, af to klubber, der, der, der virkelig skal spekulere over, der er sat op her hen over vinteren. Og, og, altså, jeg er nemlig enig i, altså man starter dårligt, så kommer man i gang, så siger man, okay, nu har han ligesom fået sat sit præg, han har fået øh, stabiliseret øh, et, et hold, som har mistet lidt profiler og nyt op og sådan noget, og så, så kigger man ind i, øh, i det, de er sluttet af med her, de sidste seks har de tabt tre og tre uger gjort det, Ja, der er et eller andet galt i Randers, og, og om det er træneren, om det er truppen, der er et eller andet, men der er, der er, en, stor, der er en stor evalueringsopgave, øhm, og jeg er fuldstændig enig i det, der blev sagt lige før, så det, det er svært lige at finde det, man skal lune sig på, fordi de går på ferie i en rigtig dårlig stemme. de ligger nummer 10. Æ, alle, alle, tror jeg, ser dem som en potentiel nedrykker nu, og, og altså, jeg, jeg tror, der er stort evalueringsarbejde, det har været, det har været voldsomt skuffende, og, og især det der med, at man fandt melodien og tabte den igen, det ville jeg tænke rigtig meget over, hvis jeg var øh, sportslig ansvarlig i Randers. Anders, har du et bud på, hvad Randers' problemer er? Nej, men det er jo nok det der med, at, at man siger farvel til en træner over mange år. Øh, koncept, som, som jo øh, har virket. Øh, så er det klart, når man som ny træner træder ind, så vil man ikke pille ved for meget. Men det er jo klart, at man også godt vil sætte sit, sit aftryk. Og nogle af de øh, justeringer, der er blevet lavet, er til synlænden jo ikke sådan, øh, både frugt, og det er heller ikke sikkert af spillerne, der måske har været der i mange år køber øh, lige præcis de nuancer øh, af spillet. Øh, det er jo ofte sådan, at spiller er jo sådan en dejlig øh, i den tilgang, at øh, går det godt, så tager man inputs'ne ret hurtigt. Altså hvis de kommer ind for kamp nummer 1, 2 eller 3, så tror man på dem, og så er det selvforstærkende, og så kører man af. Og hvis ikke de kommer, så bliver oh, Han også de her ændringer. Så går folk og snakker lidt i kronen og så ligner det sådan lidt en lidt ond spiral, og det ser ikke ud som den gode Rasmus, er sindssygt god til at håndtere medierne, når de ligger trykket på ham. Han gør det jo heller ikke frem sådan mere sexet, når, når han er ude at melde og står efter kampen Altså, det er ikke, han stiller ikke produktet sindssygt godt. Det er med på, det var Thomas Berg. Der var trods alt en lille smule mere spralt i Thomas Bær. men åh, jeg synes ikke, han selv er produktet øh, særligt godt, det må jeg sige. For jeg synes jo egentlig, rent offensivt, der har han jo øh, rigtig fine profiler at skyde med, og jeg synes bare, det er, det, det er, det er for lidt, man, øh, man ser til. Frederik, ikke Kasper, han sagde jo, jeg tror det var i forrige program eller sådan noget, at han jo faktisk synes, at Randers øh, spillede flot fodbold, øh, men de manglede jo især noget, når det kom til afslutningerne. Kan du være en smule enig i den betragtning? Var det ikke derfor, han rød ud igen? Jo, lige hvert det, <laughs> altså, det behøver jeg ikke være enig i. <laughs> der har det også været, altså sådan en som O'Day for eksempel, har været virkelig uskarpt i øh, ja. sidste tid. Men, men, men de kommer jo til mange chancer i flere af deres kampe jo egentlig. Det gør de, men altså faktum er, at de ligger dernede, hvor de gør. Og hvis jeg skal tale lidt i forlængelse af det, Anders sagde før, altså de, det er jo ikke fordi, de går planken ud og henter en uh, træner udefra, som slet ikke kender til det her uh, hus og op og klubben og sådan noget. Så man tænker ikke, det er en kæmpe, et kæmpe sats på den måde og, og få bærelsen ind, og så synes, så synes jeg simpelthen ikke, man kan andet end at være skuffet over at der dernede. Og igen, det er jo, det er jo relativt tæt øh, nede i den ende af tabellen der, så de kan også spille sig ud af det der nedrykningsspil, hvis de lige rammer en god stige, men det har jo bare ikke været, været godt. Og netop øh, den der stabilitet, som man lige troede, de havde fundet, og der plejer at kendetegne Randers, den er røget, øh, ud af vinduet igen. Så, øh, så ja, jeg, jeg, det bliver meget, meget vigtigt for dem, hvordan de kommer til at præstere de første 3-4 kampe efter... Efter vinterpausen. Men det er okay, at de ikke spiller med om top 6. Er vi ikke enige om det? Altså det, det, var, det, det er det absolutte maks når de kommer med der. Altså det er ikke. Altså for mig er krisen ikke, at de ikke kan spille med om top 6. Det er, at de, de har været så dårlige, undskyld, jeg siger det, som de har været, og ligger så, øh, så presset, som de gør. Det er mere det, synes jeg, end det er, enige. at de ikke kan, kan spille top 6. Anders, kommer du til at savne Randers i top Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Øh. Hvilken karakterer skal vi så øh, sætte på kronidernes efterår? Er de, øh... er de bestået, lige bestået? Det er en vel... 0-2? Ja, det er vel, vel omkring. Man havde vel forventet øh, noget mere, men øh... vi havde heller ikke regnet med, at de skulle top 6, og så ligger de øh, midt i den nederste halvdel, så er det vel bestået. Jeg ved ikke, om jeg blev sur af at gennemgå deres sæson, her, jeg givet dem 0-0. Jeg synes ikke, det er godt nok. Det synes jeg, jeg, jeg har simpelthen givet dem det samme. <laughs> I skal så stoppe med at lave lektier sammen. Jeg troede ikke, du Hver kunne hjem. læse min håndskrift. <laughs> <laughs> nogen som øh, jeg ved, at øh, Peter, du har øh, en lindshorn i siden på, øh, det er jo... Øh, Start med karaktererne. <laughs> det er jo OB, som indtager den her 9. plads, og det har jo været, øh, jamen, altså, for forrygt, efterår for den fynske klub, som jo faktisk ikke har hentet en eneste sejr på hjemmebane. Øhm, jamen lad os bare starte hos dig, Peter, fordi jeg ved, at de nok har været mindre end de andres, men altså, hvad var forventningerne til OB inden den her sæson? Jamen, altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, at både det, de selv melder ud og den måde, de øh, øh, forsøger at agere på øh, og forsøger at nøgleordet her, men, men, men der mener jeg faktisk, at man burde kunne forvente, at de spiller mere om top 6. Det har jo ikke rigtig været... Øh... Noget, der er sket så tit, det er sket en enkelt gang siden øh, sæsonen 11-12, tror jeg det er, Æh, så det er jo ikke fordi, det sker hvert år, men, men, øh, men det synes jeg, øh, det som er problematisk for dem, det er jo så, at, øh, at de sælger nogle profiler, og så kører de øh, spillere, øh, altså jeg kan jo næsten gentage noget af det, der bliver sagt om Vejle, altså så kører de sådan en, en masse, hvad der i hvert fald umiddelbart virker som om, øh, mere eller mindre tilfældige scoutede spillere ind. Øh, og, og det har bare ikke fungeret. Øh, man har problemer med. Altså, man har fyret træneren, man har øh, den, den assisterende sportschef er ude. Øh, og så, Jørs, øh, for at stjæle dine øh, pointe fra altså det der med, at øh, man har super godt øh, U17 og U19 hold. Altså, men der er aldrig nogen af der, der er en enkelt øh, centerforsvar, som gør det rigtig godt. Men ellers får man ikke nogen spillere op og sådan noget. Altså, det, det ligner et set op, hvor. Øh, der virkelig skal arbejde. Så det var det, jeg mente, jeg sagde før, at Randers var en af to klubber, der virkelig skal, skal bruge vinterpausen øh, klogt. Det mener jeg også, at OB skal. Altså, der, der, er, der er meget, der skal ryddes op, og man har endnu en sæson øh, lige til skraldespanden og det, øh, det må være skuffende. Frederik det blev tit kørt op til at være en af Danmarks største klubber, og det hænger jo nok også sammen med, at den jo selvfølgelig er placeret i Danmarks øh, tredje største by, og de i hvert fald bør være med i top 6 øh, hver sæson. Men er det ikke ved at være naivt øh, at tro det i klubben? Der er i hvert fald intet, der berettiger dem til det de sidste ja, 10-15 øh, år. Øh, det er jo altså det er sat med ring, det de har leveret. Det må jeg bare sige. Og man kan, der har været lidt genrejsning her på det sidste, som, øh, som redder helhedsindtrykket en lille smule. Det er måske også noget af det, man står øh, med, og der er klarest i bevidstheden. Men, men jeg er også meget enig i det, der er blevet sagt, at det har virket, som om der ikke har været nogen retning. der har været meget kaotisk, dårlige forhastede beslutninger. Øh, en mærkelig timing i den trænerfyring, der var Andreas Alm. Øh, men ønsker jo, eller det gør jeg, nu skal jeg ikke sige man, men jeg ønsker jo alt det bedste for OB i forhold til, de, det er bare en klub, der bør ligge længere oppe i Superligaen, men, men altså, det, det, det sker jo bare aldrig rigtigt desværre, og jeg tror, at en klub som OB i topform kunne være med til at højne niveauet i Superligaen og få den til at forbedre sig, men, men det er jo ringe, og det er jo, altså, som vi var inde på, det er jo direkte pinligt, men man ikke har vundet en eneste kamp i den her halvsæson, så de skal virkelig kigge af over i Odense, det skal de virkelig. Anders, lad os sige, at du blev direktør i OB. Hvordan skulle vi så redde klubben? Det handler jo enderst inden om, Torborg vil bruge X eller Y i millioner kroner. Altså sidst I de var deroppe, der brugte han jo Y. Øh, brugte han rigtig meget. Der var selv en del af truppen. Øh, var ikke i nærheden af at spille. Øh, Spillede i hvert fald ikke særlig meget. Der var jo et øh, hold, der blev nummer tre. Kæmpe store profiler. Øh, kunne der være kommet tættere på. Men ja. der vil jeg også sige, at er jo skruet væsentligt ned. Øh, Spillermateriale er vel øh, ikke til meget mere end... Men det, der, det er jo ikke, fordi at der er nogen spiller, hvor jeg sidder og siger, wow, øh, min tag fik de sendt sted. Øh, selvfølgelig skulle han også afsted. Men der er ikke noget i det hold, hvor man tænker, der er jo x-faktor, som de ikke har i, øh, ja, med i Randers eller Viborg. Det er jo ikke nogen top-top-spillere, altså, hvor de skiller sig ud og kampe. Øh, så jeg tror, det handler om, at øh, nu har man øh, svensk sportsdirektør, som jeg personligt synes virker fuldstændig malplaceret i, øh, i ob øh, det handler vel egentlig om at få, få ansat nogen der. Kigge ind i, at vi, vi har til vist de sidste 15 år, at vi kan ikke komme tilbage i toppen af dansk fodbold. Hvordan gør vi nemmest det? Det bliver måske at få øh, talenterne øh, bragt i spil over tid. Øh, de en, to, tre bedste om året øh, får bragt en eller to ind i startopstillingen, begynder at skyde nogle af de her unge drenge afsted til udlandet og tjene nogle penge på dem. Øhm, og har, så du, har du et bud på, hvorfor det er så svært for OB at, at praktisere det altså fordi nu, tror jeg tror ikke, der er nogen statshemmelighed at OB har haft nogle rigtig gode ungdomshold de sidste mange, mange år, så hvordan kan det være det er så svært for en klub for dem at få inkorporeret nogle flere øh, af deres egen talenter. Jamen, det kan jeg ikke svare dig på. Det må være, fordi der ikke er en øh, helt rød tråd i, hvordan man gør det på uge 17, på uge 19. Og i forhold til førstholdet, der må simpelthen være. Og så er der også noget i forhold til de her trænere. Øh, hvem bringer man op? Bringer man en træner op, der har en filosofi i at bringe de nye, sultne drenge ind og gøre plads til dem? Fordi... I sidste ende er det jo træneren der skal stå på mål for at bringe dem herind, ikke? og man kan drage parallelt til, til andre klubber, der, der ikke gjorde det over tid, ikke øh, kom derovre, hvor vi skulle. Og så lige pludselig man at sige, skru ned for budgettet, brug deres egen. Så kom der noget, ja, noget, noget sult og noget, øh, ambitioner ind i det, og så begyndte de her unge drenge at brage igennem. Og så kom der et mesterskab. Øh, og det ser man mange steder. Øh, jeg tror, mange trænere underkender den her ungdommens glød i, i grupper. Øh, en til to spillere. De, de har trænet hele deres liv for at få den her mulighed. De har en helt anden sult end en eller anden Bjørn Paulsen, der har spillet 15 sæsoner i Superligaen og ligner en, som er træt. Jeg ved ikke, hvad han, hvad han skal. Han har kunnet hjælpe dem og ført derover. Hvad bringer han til sådan en gruppe, mindre han øh, sørger for gruppekrammer ind i omklingsrummet? Det er jo ikke en... Jeg ikke bilde mig ind, der ikke er over tid endnu 19 spillere øh, i midterforsvaret, der kan gøre det bedre. Altså, der, der, der er for meget af det her, at nu har de spillet syv sæsoner i Superligaen så skal de med også spille den 8. Så jeg jeg tror, det kræver en gennemgribende øh, strukturændring, og det tænker jeg faktisk, man kan få lidt med Søren Kroh. har jo fortid i nogle af de klubber, hvor man er kendt for at bruge unge spillere, så det tænker jeg faktisk kunne være øh, en kæmpe genistreg. Men på den korte bane handler det vel om at få lavet en trup, der kan overleve. Men, øh, men, men igen kig nu mod jeres egne talenter I bruger så mange øh, penge på at dem lad, lad nu være med at lave dem for at de skal havne i, i udlandet eller andre danske klubber, øh, få nu bragt dem ind på Odense stadion og lad øh, de lokale drenge spejle sig i at man kan gå hele vejen og komme op på førstehold for vi glemmer jo at, eller det gør det, øh, Christian Eriksen røg tidligere sted, Rasmus Falk er, er havnet øh, på en anden adresse, altså de laver dem men få nu bragt dem ind så I også kan tjene nogle penge Peter, Søren Krog, er han den det, det rigtige mand fortsat for OB, eller skal man til at kigge efter nogle, nogle andre? Altså, jeg, jeg, jeg synes, han kunne være interessant at prøve, fordi han kan komme med noget andet end nogle af dem, man har haft tidligere. Men man, jeg tror også, jeg har sagt det i forbindelse med vores snak om Alm her på et tidspunkt, at, at problemet i OB er mere end hvem, der er træner, synes jeg. Det handler om rigtig meget øh, omkring selve set Så, så hvis, hvis, hvis man i OB får sat det hele øh, sammen på en fornuftig måde, så tror jeg, at han kunne være en succes, den gode krog. Men, men altså, hvis, man, hvis man fortsætter som hidtil, og man så sætter ham som kærtækker, så er han væk i løbet af et år til halvanden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror, det handler meget om at få, få skabt et, et hvad skal man kalde det, sådan arbejdsmiljø, der gør, at en, en træner kan, kan se noget udvikling, kan få nogle unge spillere ind, få, få, få rykket på nogle ting. Mere end det handler om at få øhm, hvad skal man sige, en, en masse mere eller mindre tilfældige indkøbte spillere til at fungere i det miljø, de ikke kender sig. Så ja, under de rigtige vilkår, så tror jeg, han kunne være en spændende træner. Øh, fortsætter man som hed til nej. Frederik, øh, hvad skal OB's øh, ambitioner være for øh, resten af sæsonen? Lige nu skal det bare være at redde røven i Superligaen. Overlevelse. Ja. Oh, det, det, det er trist, for, er det ikke, at Jo, det jo, men for... altså, det handler jo om for mig at se, de bare kommer nogenlunde hele skinnet igennem. Øh, når det er sagt, så øh, altså Måske en åndssvægt tanke, men jeg tror et eller andet sted, at OB kunne have godt at rykke ned. Det kan også gå rigtig, rigtig galt, men at man ligesom bliver nødt til at nulstille det her. Altså det har været meget frustrerende for de her fans i mange år efterhånden, OB-fansene. Jeg tror, at der er en eller anden form for, hvad kan man skal kalde det, en usund kultur, men der er i hvert fald nogle ting, som der også er blevet sagt nu, der skal laves om i den klub, øh, ret fundamentalt. Og lidt i forlængelse af det, Anders sagde før, altså det er jo en klub, som ligger ret afsides i Danmark, så der er også et kæmpe område, som man henter spillere fra. Øh, som selvfølgelig også kan vælge nogle større adresser, men de har også en geografisk placering, der gør, at man burde kunne hive nogle, nogle egenavlede, egenavlede undskyld, unge spillere op på det her hold. Øh, der gør en forskel, og der måske også brænder mere for klubben, end nogle af de her lidt ja, tilfældigt indkøbte spillere gør. Anders, en øh, karakter på øh, OB's efterårssæson? Lige bestået. 0-2, ja tak. Fredrik? Og millimeter på minus 3, faktisk. Men jeg ja, er ikke med at give dem 0-0, fordi uh, det lige får, får lidt, lidt oprejsning til sidst. Og jeg skal vel også bare 0.0 eller hvad, Peter? Nej, det gør du faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, er, på, jeg er på minus... Øh... Minus 3? Ja. Okay. <laughs> bare, det overrasker mig heller ikke. Uh, vi hopper videre til Viborg på 8. pladsen, som jo... Øh har skiftet Jakob Friese sted til, til Augsburg og Viborg. De overgik jo de fleste forventninger i, i sidste sæson, øh, selvom bronzemedaljerne akkurat glippede, og playoff kampen øh, blev tabt til FC Midtjylland. Men øh, hvad var dine forventninger op til den sæson, Anders, for Viborg? Oh, jeg, jeg, det, jeg tror ikke, de var så store, for at være helt ærlig. Øh, øh, de har vel spillet over evne. Altså det her, som Viborg er god til, har måske den <coughs> allerstørste talentfabrik deroppe, har de været rigtig gode om en Jesper Fredberg. Øh, har været god til at, at hente ind, øh, bortset fra den her helt fejlkastede... Øh, ja, <laughs> ja. så, så har han jo ramt øh, bullseye på alt, hvad han har gjort i det netværk, han øh, har gjort, og det har jo også givet ham en en, en, en flot karriere i andre øh, men der er de ramt øh, fuldstændig plet, og når man rammer en spiller som øh, er jury og noget af det her, så, så, så, så kan man noget, men, men over tid er det jo selvfølgelig også en sindssygt kunst, der skal finde øh, spillere, andre der ikke har scoutet og få dem ind i en gruppe, så jeg synes egentlig, de formår at gøre det rigtig godt, for det er jo ikke et sted, hvor de bare hiver øh, talenter op for, for, for øverste hylde. De skal ud og og se på overskuddsvarer i, i i OB eller horsens eller nogle af de her ting at finde ud så jeg synes faktisk at de formår at gøre det øh, jeg synes, jeg synes faktisk, at de formår at gøre det ganske fint øh, og så vidt jeg er orienteret også laver positive tal op og jeg synes det er, en, det, er en, det, er en, det er en fin forretning når de ikke har oplandet til at, at, at, at gøre noget anderledes Fint forretning, Frederik Men det er også lidt kedelig at, se, at Vi bruger den her sæson, er det ikke? Jo, altså jeg synes det har været undervældende Og man har måske også været farvet af, at det gik Så godt som det gjorde i sidste sæson Jeg synes ja, Jeg synes ikke rigtigt, de har pyntet egentlig. De har jo lige haft en, en sejr Mod FCK her for nylig men, men ellers har det været meget meget svingende Og jeg og, ja, har nærmest bare skiftetvis Vundet og tabt deres forskellige kampe Så jeg synes det har Altså de har jo trods alt det okay sådan øh, forspring til nedrykning og sådan, noget, men jeg synes det har været grødt og kedeligt mod en Altså Peter, jeg ved, jeg sidder personligt lidt med fornemmelsen af at jeg synes vi burde være af de bedste som ikke var med i top 6. Er det forkert af mig eller hvad? Altså vi kan godt sige, at de selvfølgelig ikke er jo ikke det lige nu, men, men bare med de sidste to sæsoner taget i betragtning og sådan og setupet derop og konkurrenterne er også taget i betragtning, altså det er OB og Viborg og Vejle og Det er lige de et point fra at være. Jo, det har du ret i, men men jeg synes at jeg synes et eller andet sted, at, at vi bor et hold, som man må forvente har svært ved at spille i top 6 hver år. Og jeg synes egentlig, at det de har leveret i, i den her efterårssæson har været sådan okay plus. Der har været gode kampe, der har været dårlige kampe. De har været gode til at sælge spillere og har fået nogle penge i kassen. Det er svært helt at finde ud af, hvordan de skal erstattes osv. Jeg, jeg, jeg synes, det er, det er okay. Det må jeg sige. Jeg synes engang imellem, når, når de kører for, for Viborg, så spiller de godt. Og, og de har noget, der virker. De har leveret både spillere og træner til større steder, så, så, så noget gør de rigtigt. Kan man ramme den hvert år, så den sidder 100% i skabet? Det, det er nok svært. Jeg, jeg tror i år, det er sådan en, en, en gennemsnitlig sæson for dem. Det, det, det, det, det tror jeg, jeg sige. Øh, altså, nu har vi, jeg synes, at altså, vi roser det at sætter op i Viborg. Men Anders, altså, er det ikke ved at, måske, at, at sætte det... Altså i hvert fald gambling en lille smule med det, når man tænker på alle de mange spillersal. Trænerudskiftningen nu også. Øh, og farvel til, til Fredberg. Jo, men det er vel egentlig bare... Og og kigge ind i, at man har lavet en, en, en god fodboldforretning også. Det er vel også en, en del af det i et, et marked, hvor folk har svært ved at tjene penge på det. Det går jeg ud fra, at de jyske købmænd og sætter en dyd i. Jeg tror gerne, at Viborg ville være og se sig selv som en Superliga-klub, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er jo fordi, at det hele er af, at man spiller i Superliga eller Første Division i Viborg. Altså, det er sådan min... min så den første indskydelse, men jeg tror bare, at øh, hvis man spørger Viborg, så tror jeg ikke, at de snakker decideret top 6, så tror jeg, at de snakker hver år går ind til at overleve at være en Superliga-klub, så jeg tror ikke, at de ryster, jeg tror ikke, de ryster på hånden over det der, det, der sker deroppe, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, jeg tænker bare, at hele forretningsmodellen, den er de vel stadig interesseret i at bibeholde, om det så er i Første eller, eller Superligaen, og den kan vel, vel være ved at give en smule køb på, når man har så bærende figurer her, som man gav afkald på? Jo, men det er vel en del af det. De bliver, vel, eller de bliver jo kompenseret økonomisk ret, ret flot. Jeg kender selvfølgelig ikke den nye struktur i forhold til, hvordan man bruger de penge, man, man, man tjener ind. Men det er ikke, fordi jeg bare nødvendigvis tror, at de smider penge ind i, ind i banken, og så, og så lever at der lige at komme positive renter igen. Men, øhm, men, men jeg tror simpelthen, det er sådan sten bare sten. Altså, jeg, altså det, det, jeg tror, de tager det med ophøjet ro, det må, det må jeg sige. For hvis vi skal sende en karakter på Viborg Jeg har faktisk Det er 0-2 pil op vil jeg, sige. jeg synes det, det beståder, Og det er okay, men jeg synes heller ikke Det er sådan til så vanvittigt meget mere mod jeg røm. Jeg synes det har været forsvingende Jeg synes det har været, man har savnet At man bare har haft en fornemmelse, hvor det begyndte at køre Bare en lille smule for den, når de fandt, fandt melodien. det føler jeg ikke rigtigt, de har Peter Jeg hedder dem 4. Ja tak Og Anders Ja, 4. Ja tak og øh, vi skal lige øh, nå inden her øh, første time, og tiden er ved at rende ud for os, men vi skal lige nå at have Lyngby med, som jo sluttede måske overraskende for nogen, ikke for mig, som jo har spurgt nok ind i en top 6, men på syvende øh, pladsen med hele 20 point, som jo er i skærlig kontrast til øh, sidste år øh, ved efterårssæsonen. Øh, hvilke forventninger havde du, Frederik, til Lyngby inden sæsonen? Den blev sgu i gang. I hvert fald ikke det der. Øh, det der? <laughs> som de, nej, jeg havde ikke regnet med, at de ligger der, hvor de går nu. Lad os sige det sådan. Altså, det har været... Øh... Jeg synes, det har været overforventet for, for Lyngby. Jeg synes, det har været overpar. Øh, generelt spillet fint, og synes også, de har købt nogle, eller i hvert fald fået nogle spillere sådan rimelig fornuftigt ind. Øh, når det så er sagt, så øh, det sidste måned eller to har heller ikke været specielt opløftende. Altså, de har lige fået, øh, fået nogle pointer til sidst mod øh, Brøndby og Silkeborg, men, øh, men de har godt nok haft det svært det sidste stykke tid. Øh, meget sårbare i deres truppe i forhold til skader og sådan noget. Men jeg synes, det har været opløftende for, for Lyngby, og ja, vi husker jo alle sammen den måde, de på nærmest mirakuløs vis fik, fik reddet sig på sidste sæson, så det er da, da opløftende for dem, at man overvinder på syvende pladsen nu. Peter, tror du på nogen måde, mulig måde, at de kan nå at øh, lukke hullet til øh, top 6, inden at... Øh... Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, men, øh, men det tror jeg egentlig også, de lever, de lever fint med. Altså, det, det er jo nok Mest dig, der har talt dem i top 6. Jeg tror, de lever fint med at være i en, en sikker afstand fra, fra nedrykningsstegen, altså, Det er man jo aldrig helt. Der er trods alt kun 6 point op. Men, men jeg synes, de ligger fornuftigt og har gjort det fornuftigt og slutter af med fire point. Og det tror jeg, de er ret glade for, for de var inde i en tung periode. Så jeg tror ikke, de kommer til at lukke hullet op. Men jeg er ret sikker på, at de ikke bliver en, en, en sådan rigtig alvorlig del af, af, af snakken om at rykke ned. Anders, tror du, at Lyngby, de kan holde det her sådan forholdsvis flotte pointsnit med, med Lyngby-briller, som er jo på næsten 1,2 per kamp i, i, i eller forsæsonen? Ja, det tror jeg faktisk. Øhm, deres bedste spiller, det er deres træner. Øhm det står falder med ham. Jeg, jeg, altså, var jeg sportsdirektør i øh, alle andre klubber, så var det ikke nogen af Lyngby-spillere en til en, jeg ville have fat i. Det var deres træner. Øh, fordi der kan du se en træner, som øh, selv i en sidste sæson, hvor at, øh, de var ved at rykke ned. Altså, sjældent har man set en trup være så homogen, selvom man er så presset. Øh, det er en... Øh, jeg kender ham jo ikke. Men bare det, man ser og det, man hører. Øh, jeg har jo selv haft en fortid derude et par år. Det der, det er, en, det er en leder, det er en kæmpe leder, og det er også, det er også en, der kommer til at hænge på en, på en større hylde over tid. Øhm, hvis ikke i Danmark, så et andet sted, for du kan se, at han har alle, alle, alle facetter af det. Øhm, han formår jo, der er jo aldrig noget ballade med, med Lyngby, eller en spiller, der piper lidt, det er en eller det andet sted. Altså, det er, øhm, jeg føler, at alle spillere, selv nummer 16, 17, 18 og 20, de godt kan lide træneren, det vil sige, at han er en god fyr, og han er en dygtig træner. Så, så Andreas derude af direktøren, det det handler om det er at der ikke kommer et købstilbud på, på ham det er, det er derfor at han kunne træne han kunne træne vi når simpelthen ja, ikke mere i første time af fodbold FM, men vi vender stærkt tilbage i anden halvleg, hvor vi jo fortsætter ufortrødent med at øh, ja, gennemgang af øh, resten af Superliga holdene og så skal vi jo selvfølgelig jo også have sat sæsonens hold og kåret årets profil i Superliga. Vi er tilbage i anden time af fodbold FM, og nu er det tid til nyhederne.